Informazio praktiko bat, hasteko jakintza zue abere hile eseginako berukiak ala lepokoak, zuek gustukoak badima dituz zue, zuen uh, laguntzeko telefono linea bat sortu dutela. Zuek pentsatuz. Askikario baliatu edo, askikario pagatu duzue intxegur, eh? azeri hile eseginako beruki irenda edo gori, ez da norro ban lan, zikintzen si bada Txustut, ezkertiar vegano alferbatek egin badautzu eta hori izoratu. Laguntza telefoniko batideki berri dute beraz, militante erasotzailean biktimentzat, franziako hile lagu langilean federazioak sortu du. Astero, hilearen maitaleak erosat, erasotuak baitira karrikan. Izan itzenbidez, ara fisikoki militante erradikalizatuen gandik jasaiten dituzten erasotuak dira hurrian agertu zuen, komunikatu hori, eh? bere nitzak dira berazemen, isilean pasatu zena eta kazetari batek berriz agertu duena ezkenegu nahuetan. Hotline SOS agresion animalist, entzute telefoniko bat proposatzen du informazioa gune bat eta laguntza juridiko bat ere biktimak, amistadena laguntzeko gishan. Giorgio Armani edo eta Gucci bezalako markek azken urteetan erabaki dutelarik ez du tela gehiago aberen hilerik erabiliko ez modan eta horrek posten naho egia erran nik espainoen beste naz Gucci jantzirik erosiko gehiago xarean irri araziduen berri kuntza ala ere domaia da Humanoak ez direna bereak ez dutela hotxik, hot hori gainezka izan entzen. Egia da komplikatu adela, eh? lepo inguruan duzuna zeriaren zat, telefono bat pasatzia, erraiteko ze kondiziotan ezia izan den, bere azalaren azala eta nola eraila. Eta bon, egia erran, urro nago joan ez, Giorgio Armanik, ilea espado erabiltzen. La rua ere gelditu behar erabiltzea erabiltzeaz ez? Ezten azestu zentzurik abereen eh, ba, sufrikario azari balinbagi da Eta hortik segituz materia sintetikoak hartzen ma dituzte giazko ilen ordez petroliotik edota kutsakorak diren produktuak erabiltzen ma dituzte industrialki ekoitziak direnak nonda zentzua? Eh? Zailara koerente izaitia bazter guzietatik biluzik bizi beharko ton aski. Bistapuz, utz, huz, ut. jatzi Musikaren ordua orain, lastegira itzufia horri izango da gurekin lobotomiaz mintzatzeko batzuk kalmatzeko erabiltzen zen lobotomiaz garai eta bestalde bestalde Deusgio jaren tzet girokoak. Orain musika he jamezla ostiralean goiz begiko sorkuntza saiilean sartzen den, Tchomin ituririali itza, trouble fettak eta hava joak, emen. Tchomin ituririali trouble fettak eta <truplfetak> hava <truplfetak> Sistema naziari legitimitate Akentzen saiatu ziren Palestinan tokia txemana Auzoak oldartu ziren Zerariak onakak irrosi manaitzenan bendur Zientifikoen kontra Katalunian espainolen itxura Txarra eratzen saiatzen eta Lortzen eten gabe hortanari Gruble fetak Habajuak Beti badira, trufetak, beti badira, jabajuak Laster Mexika jakeguzkitenean behinituko ahesia handi baten itzala, zeus galtre joen familjeri baldeze zabunak bisitarazteak auzatxarra dela siriak zakiaren bizi esperantzak txiki adela zergio nere txakurrak pintxok ez zituela kroketak maite Le featak Ava joak Etiva dira double featak Etiva dira Ava Hollywooden bestean jaunaren una arena baino grabita musuak naiako Islamajadika la kalte egiten duela Da omen islamak berak ez maradona. maradona Angola ez ez datu nahi izan dute batzuek ez guztela Bi mila aserretu Pariseko train batean Na na na na na na Trouble feta, Beti badira Jaba joak Trouble feta, Beti beti badira badira Jaba Jabajuak kantua hemen txomin nitu giriarena, eta, ejamezala, goiz behiren zat sortu kantua hostiralero entzuten aldu zuena, hemen berri gai gaias te hartetan. Eta, be, itza eman aintzin uh, iraitzufia urreri, bideo uh, batzu, uh, ipatzeko lehenik uh, donapaleuko zabalik elkarteak, uh, Euskoara, zek nolajan beharudan, atxe batekin idaz temaita lehenik, atxe Euskoara uh, amikuzen uh, dokumentala zabaldu baitute xarean, uh, batxena farroko eskualdeuntan, hizkuntzak bi, belaun alditan ezagotu duen uh, Onda mendiaren eta azken urteotan berriz indar berrizeko eritarrak egiten ari diren eginaren lekuko da argia.eusek berriz ag agertzen du, beraz bideo hau. Elek eta programakoa inbat artxibo erabili dituzte, orako dokumentalo oso bat eskaintzeko eta beraz interneten ikusgai duzue, hemen txez bat. Bidezker, amikuseko xoko huntako eskoara motake, nehekiztielan, bizia itaizia, aitozen zi ez dela lapurtarra bezin goztua, zide zare, zidea tarra bezin agina. Amikusen eskoalerri usia bezala, belaunaldiz belaunaldiz belaunaldi eskoara transmititu da berriki arte. Eta eskora hori bizi bizia azat, dena zain eta kolore, biziaren atsa den bezala. Azteizeko Unibertsitatean erakasle eta dialektologian aditua den Iñaki kamiok, Amikuseko eskoaren berezitasunak jagapatzeko ikerketa xehe bat eraman du azken haba urteetan. zen ikuste amikusek nolako hartu emana auukan duen hizkuntzaren aldetik xibrotarrekin, eh, oztibartarrekin, eh, arbero aldeko euskaldunekin, azpandarrekin. E, amar urtetan egonik hainbat etxetan sartuniz, eta e, ondoriak atera dira liburu luze batean, eta hori da amikuse eskualdeko eskuara liburua. Hor ikusi dira ezaugarri batzuk e, bereziki amikusekoak direnak, eman dezagun nora dio, eta ez noraino, edo gitzak eta gitzan eta ez gituk eta gitun, edo sartiko, e, artiko eta ez sartuko edo hartuko, eman dezagun e, beste aldetik e, leteken, neteken, zeteken, eta ez nitaike, litaike edo zitaiken horrelako batzuk e, dira ikerketaren e, aldetik bai. <gülüyor> Eskuara amiku zen dokumentala erramezala osoki ikusten alduzue. Sarean argiapuntu usetik multimedia sailean aurkituko duzu eta beste itzordu bat hau, telebistan, eta bai telebista batzutan aipatzen dugu pasaiako badia dokumentala emango baitute euskal telebistan sari uh, gaur gauean eh, batzuntzat berantede inendun aski eh, nileena. Uranditan programa justu lehenago uh, programan aipatzuko dute politi Poliziaren bortizkeria eta horko poliziaren bortizkaren hainbat biktimen lekukotasunak emango ituzte, hori amarrak eta hogeietan izango da eta ondotik amekak eterditan, beraz, uh, Pasaiako badia dokumentara, Espainiako Poliziak Komando Autonomo Antikapitalist, etako laukide hil zituen milabatzion talaro geian martxoren hogeita bian pasaiako badiako arkaitzetan beraz, egipuzkoan eta beraz, du lau urte gertatutakoa bildu du pasaiako badia dokumentalak intezgarria emaiten duena txegitzan ugorein gure kronikalariarekin eta putzen, beti raiten baitu telebista hut, zirrati apitz, azken aldean nikusiut artikulu bat uh, telebista eta lobotomia ipatzen zituen artikulu bat uh, azken jena aski untsa atse uh, zenta raiten zuen telebistak lobotomizatzen gintuela baina bo, zer da lobotomia, irait zufia horre atxaldeon atxaldeon, telebistak lobotomizatzen alote gaitu zeinetan, edo zer gatik hori uh, irraiten da telebistaz adibidez Uh, lobotomia erabilia izan delako, simpleki, uh, konsientzien eta pentsatzeko maneren uh, modifikatzeko. Eta pentsatzena da, beraz, irudi irudibada, telebista begiratuz sobera, uh, pentsaketaren gaitasnorik entzen daukula. Lobotomia, psikiatria, txartuko baikira berriz, uh, zer da, ofen, uh, Usuen zuen izan dugu, bai, garaibatez, gerla mundialan, eta baliato izan zela, aski bortitza ekusten dugu lobotomiaren irudia, fenik bai, bentsat. Zerg lobotomia, zehazki? Zehazki, ebakuntza bat da. Uh, Kopetan den loboaren... Uh, gainean den ebakuntza bat. Edo lobo hori kentzen da, edo handeatzen da. Loboa da buru muinaren, buru muinaren bat. zati bat. Eta hori, uh, txamaiten dugu, kopetaren gibelan. Eta lobo deitzen den uh, gune hori, buru muina zati hori, zer uh, pasten da hori? E Biziki uh, importantea da. Horrek uh, baitu uh, adibidez uh, impulsibitatea kontrolatzen, pertsonalitatearen uh, pertsonalitate bat markatzen Uh, memoria mintzatzeko uh, gaitasuna uh, gizarteratzeko gaitasuna uh, ideiak koordinatzeko formalizatzeko jazionalizatzeko uh, gaitasuna dena hor da dena hor da eta hori mozten da beraz lobotomia eginez edo mozten eh, zen edo handeatzen zen eta ah. bai. egia da egiten er, zinuen bezala hain izan dela uh, uh, arma uh, Uh, destruktibo bat bezala gerla garaiean, uh, bereziki uh, uh, estatu batuetan. Eta noiz hasi zen uh, baliatzen lobotu bian, sortu zuen? Uh... Aror, Portugalen, uh, portugez batek, neurologo batek zuen hori uh, atseman, justuki hori uh, tuzen zati hori zirikatzean, uh, nuke uh, personalitate bat zuen imp impulsibitatea jausten zela. Mm. Bera, zerabilia izan zen Uh, ero keria hundietan agresibitate eta impulsibitate horren apaltzeko. Mm. Me martxanda? Bo, uh, martxanda, adibio, bon, frantzian eta beraz euskalegian hemen behintzat uh, debekatuada, eh, zenta da, la ere, uh, ebakuntza erradikal bat, jena idu ez, ez duela, ez gira bat ere segur uh, e, e, maion goduen erantzunaz, baina um, martzen da, nik ezagutzen dut emazte bat justuki uh, nire eri bat zahadena eta ukan duena eta berak eh, esplikatzen du justuki uh, uh, lehen biziki eroa zela, egiten du eroa eta biziki agresiboa eta hori denan nik ez du txekoran ikusi right. beraz, ea baduen lotura lobotomiarekin, edo baduen lotura uh, tratamendu kimikoen garapenarekin, bon, duda hor dut, ara ere, ez dut right. uh, nire ustaz debe katua izan badai jibatzuetan bon, zerbait ezan nahi du ala ere ez da segura eta ez da Zeta... segura eta gainera emaitza emaitzaz segurgiraz eta zati hori handeatua delarik Edo moztua delarik, ebe jostokit, diustuki... bokatu da, bai. Zeta ipatzen zinuen, ara ere, gauza initz badira, lobo guneochtan, bai. memoria, memoria... Uh, pentsatzeko gaitasuna ere, azken jana? Bai, nana? bai. Azkotan, uh, entzuten um, bai da jostoki autoiztripuetan, pertsonaak baituzlerik traumatismoak, buru traumatismoak, erraiten da, askotan badutela uh, sindromo frontal bat, mm. Eta gehienetan, ejan nahi du, lobori dela unkitua eta hortik jendeak oso gaizkiat eratzen dira, bat duzelako impulsibitate arazo gehiago, personalitatea ajunta ezabatua edo aldatua da, uh, gehienetan edo mobilizatzeko arazoak barituzte ere bai, mintzatzeko arazoak, eta egia da, eragina... Uh, handia dela zatzio hori hunia hunkia delarik. Eta Garai batez jaiten ziuen lobotumia beraz baliatua zela be, ez Estatu batuetan gehien bat edo gerla garaian baliatuaa zelan jaso egiten zituen lobo. Nik katxeman dituran gauzetan, zaia da gauza ofizilik ez dela, baina atsematan dira antipsikiatriako teksto batzuetan, jotuki hori uh, uh, beh, mila behatzeunta be joita bosta, bejoitamalhau artean ehun mila izan direla uh, munduan, Eguna ez mak dira eta erdia estatu batzuetan etor pixkat zehazten jo egiten Estatu batuetan jaiten dute ainitzerabilia izan dela bigahan gala mondialatik uh, traumatizatuak etor uh, direneak laguntzeko. Mm -hmm. Salbu hor beste uh, begiratzen nurik gehiago oartzen dirazken finna aitzerabiliak izan direla komunistekin bereziki komunisten. Uh, pentsatzeko manera horien, aldatzeko. Uh -huh. Hori da. Hainitze da te... izan da, ere bai, homoseksualen uh, seksu portare horiek uh, konpontzeko bai. Zenta, hor oh da, joztuki, uh, lobo horretan ere um, seksu portaren uh, zentroa euh, da ere bai. Mm. Horri pentza, lobotomia ipatzen dugu, bada, ola beste mm, nola, tratamendu bat, edo beste egiteko manera bat, ere, euh, aski bortitza iduritzen zautana, ere, euh, u ikusi izan dugu, ere, telebistan, filmeetan, euh, adibidez, volo duzu den, ni de kuku da de itzen den mm -hmm. filmean, hori, euh, e Hori hospitale psikiatriko baten pasten da, hori ziste moentu baten elektrosok delakoak hartzen ditu uh, aktore nagusiak Eta horren ondutik, uh, be barazki bat bezala bilakatzen da, eta ez du gehiago deus ikusten, deus pentsatzen, eta uh, azkenean uh, gorputz simple bat bilakatzen da. Eta hori aldiz, baliatua da. Hori baliatua da. Eta horrek bai eragin positiboak ditu. Biro diakim behar da, sismoterapia da itzen da hori. Sismoterapia. Ori? Edo elektro-kombultxibo terapia. Horain e, da itzen da. Eta terapia itza bada bax importantea da. ez da, mm. bakarrik uh, elektrosok bat. Da, e, elburua tratamendo horretan da, epilepsia kresia bat eragitea txoke elektriko batekin. Buruan. Horten, ala ere, uh, azpimakatzeko, uh, guk ikusten duguna filme hortan, gaur egun ez da bat ere olapasatzen, eh? Ez, ez, beharik, beharik. Ez da bat ere olapasatzen, bainan egiten da oino. Bai, ah, egiten da oino, eta gainera... Hainitz praktikatzen den, zerbait da, psikiatrian, ezan behar da. Sismoterapiak auk egun egiten da, elektrosokearena, like, like. uh, baina ez da bat ere ekusten duguna, bideoetan, arrund txoke... Me, ez ez da, ez medikalki bizikuntza kadratua da. Gona pasatzen da, ordean? Eh? Simpliki, uh, uh, ebakuntza eba salabaten pasatzen da, anestesia horokok bat, bada. Uh, Pertzonaren buru gainean, beraz, sartzen dira elektrodoak, Eta uh, dena uh, kadratua da ernaidut pertsonak badu perfusio bat, uh, badua oxigena inguruan, badira medikoak, anestesistak, psikiatra hor da. Eta hor beraz, era giten da, uh, txoke elektriko home oso tiki bat, elburua ez baita txokearena helburua da, epilepsia krisia bat sohtzea, eragitea gitea, horrek baitu benetan uh, tratamendua egiten. Eta beraz, uh, Txoke elektriko tiki batekin, lortzen den e, krisi epilepsia hori da, e, sekatzen dena garaian hori etzen ulertzen. Ulehtu zen txoke elektriko batekin e, gauzak batzu kompontzen zirela, beraz elektrika elektrokutatzen zen pixka bat buru moina, horien e, sekai joaiteko, salbu soberazela eta bizta dena... Neuhtu gabe azkenea. Etzen bat eren neuhtzen. Eta horrein oartu girenez krisi epilepsia zela, eragina zuena, Txoke elektrikoa oso, oso txikiada. Mm. Baina, ala ere, eh, sismoterapia, elektro txoke hoiena, bai. eh, ez da usu baliatzen? Eh? Ez, erabiltzen da, benetan eh, ditugun tratamendu guztiak ez dilarik martxan. Mm. Azken, azken, azken burubustan erabiltzen da, benetan. Baina, jakin behar ala ere, indikazioak ere badirela, egen haidut ez da edo zein eritasunekin egiten, Gehienetan erabiltzen da bereziki uh, depresio melankolikoekin, hori uh, da indikazio, uh, lehen indikazio asismoterapianu. Ados. Bai. Lobotomia, bitzezala ere, uh, egin dugu, uh, frantziako lujaldean edebekatu azela. Bai, Espainan adibidez. Bainan, Espainan espanyan, ez. Espainan, belgikan, inglatexan, estatu batuetan, erabiltzen da, oraindik. Erabiltzen da, bai. da horregun, bai. mozten da, lobo zati hori edo horre da. Orre bai. da. Orre pertsona horiek, gero, nola ateratzen dira, uh, mozten bazai, zati hor Kapable dute dira lan egitea, mintzatzea norbaitekin, er, pentsatzea? Uh, Burumuina uh, bizikiga gauza bereztia da, azken finan gauza guti da kizkigu ere uh, burumuinaz. Eta egia da, adibidez nik ezagutzen du da, nemaz mm. mintzatzen da, ibiltzen da, le, berebizia egin du. Uh, egia da badela, la ere defizit bat, erraiten aldugu, Baina ez dut ezagutu lehenago, ezakit nola zen ere lehenago, baina, e, geha da, mazteu hek bere biziak induela, gero, nere ustez bere buru muina adaptatu eta kompensatu duelako, e, leku bat galtzean besteak kompensatzen da buruan, mazikoa da piskabatoria, gero, denak desberdinak gira. Mm -hmm. Beraz, ezakigu, sekulan nola eragiten aldoen, eta justuki sismoterapiarekin ere bai, eh? nik ikusi dut jende bat uh, sismoterapiatik bueltan uh, -bon, mazikoa, bisikongi, Konparatuzen nola joan ziren, eta batzuentzat zuentzat, ez du zu, deus aldatzena. Ez du deus aldatzen, baina ez, ez du minik egiten? Ez badira efeto batzu, um, egoiten direnak, uh, oren batzu, batzutan egun batzu, adibiez memoria, pixka bat galtzen da, buruko minak eragiten alditu, baina ala ere hori dena, jena edut, um, medikalizatu da, beraz hori dena lohtzen alda uh, konpontzen. Beraz, batzuentzat, azkenean, bizi aldatzen aldu... O... Bai, bainan terapian busiak bezala. Azkenean, uh, nahi, nahi dut gainera psikiatrian, baditu gu tratamendua iniz orain, uh, batzuentzat zu, bat osonak dira, eta ba, beste batzuentzat, zira honak, edo zirete egiten Eta hori uh, denak desberdinak girelako, eta beharik. Eta uh, gure astapeneko uh, galderari joiteko behiz, telebista lobotomia, telebistak lobotomizatzen ahalot edu, gure lobo hori hausten edo suntsitzen ahalot edu? Bain, ere ustez, telebistak irudia iniz eta ideia initz sartzen izkigu buruan ohartu gabe, zenta beti mesu bat pasatzen da ah, telebistan eta azken finean ah, demora iniz pasatzen dugu telebistan, ala ere haintzinen eta dere ustez bai, kentzen digu bederen ah, egefleksioaren ah, zati hori hainitzi eta sinistan dugu edo entzutan dugu ah, telebistak haiten dugu zia. Ah, raz bai bada a lobotomia zabaita uh -huh. berdin debekato beharko horateke ere, zaktan. Mm -hmm. Telebista utzighatia piz haudan ere kassoi i badira mezu subliinal batzu batzutan? Minableak ere battzen. <laughs> <laughs> <laughs> Idazufia hoge <inaudible> Minesker, <inaudible> <inaudible> tondoko Eta laster uh, gure gomita, John Agire xarobe izango da uh, bertsolari txapelketa nagusiko finala, igandean beken sortzi finalistak prest, eta se, eta guziak txapelketa nagusiko antolatzaile uh, nagusien eta bat ekin, beraz amarr bat minutu den buruan eta panpimer gurekin izango da Adi, musika mankizuna, aipatzeko mementuz bosterdiak juzkalei ratietan berriak zurekin, Bernard adetar gein. Atxaleon guzieri, bizkaiko behmeo eta getxoko portuetan bigizon hilik agertu dira ez dakite mementoko segertatu zaien eta bigizonak nor diren ez zuten paperik bere bi ediotzeak ez dutelo turarik bostehun bat manifestatzale goizuntan Parisan horien artean Euskal Herriko bizi mogimenuko berogeita ha marbat klimaen aldeko Biltzaga iragaiten ari da, hainbat estadoburu eta erakundeetako ordezkariekin lurpeko energien ateratzeko eta debaldetako poietuentzat ez dela euro bat ere eman behar ohiukatu dute. Hauzitegien karta moldatzerat doa gobernia eta Justizia Ministeritzak ez du hortaz deus jakiterat emaiten. Hauzitegietan kesu dabiltza abokatuak greban dira. Ostegunean mobilizatze azkar bat hitz emaiten dute eskualde guzian elgarretaratzeak eginen dira hauzitegien aitzinean. Akitaniako eskualdeak konfientzia osoa dio baiunako merkatal eta industria gamberari eta hamalau miliun euroz goitiko investizamendua izenpetu duondoko bosturte entzat, bi garabi berri erosiko dituzte baiunako portuarentzat eta dragatze lanetan ere parte hartuko du eskualdeak aldaketa hori egresker baiunako portuaren trafika emendatzea espero du merkatal gambarrak. Jean-Michel Barrex urdinak beko laboraria da oso irati ahdi esne Sokmarkaren sindikateko president berria, sindikatean diren gasna egile esne kahle eta gasnategiek aldizka lehendakari postua hartzen dute bi urtetaik. Jean-Michel Barrexek horai arte ere manden lanana idu eta eta da aope Sokmarkaren indartzea eta geroa segurtatzea. Neseres, isilik! Adi, musika eman gizuna... Bakari, musika ere... Asteaketan gaueko bediratzietan... Murtabat Larun bat gauean ameketan... Kizerat, aponksionel, no materiér... Eta igande haratsetan, ere, saspietan... Bai, hori bai... Isilik! Adi eman gizuna... Isilik! Ugtar hilaren, hoeta xei, hoeta saspi eta hoeta sortzian musika txilo aldia. Zer da? Zure taldea osatu eta berro eta sortzi orenez, kantu bat sortu eta grabatu gai baten inguruan. Informazio guztiak isoren Facebook horri aldean. Isoren desafioari edantzun. Urtagilaren oeta sei, oeta zezpie eta oeta sortzian, musika txilo aldia. Asteuntako kanpo komintzaldien txai yuan, eskualeriko unibertsitate erriko mintsaldi berri bat segituko dugu. Duelaguti, Bilakaeraren elgarretaratziak iragan baitira, eta horietan, izan baitira mintsalari frango, Ricardo Petrelaren ondotik, Jean-Paul Demul ikerlaria dugu entzunen aldiuntan. Jean-Paul Demul ikerlaria, arkeologo eta historialaria erakutsiko dauku iraganak zer erakusten daukun gehiroa buruz. Jean-Paul De Mulle Ikerlariaren Mintzaldia, hastezken kanpoko mintsaldian Mintzaldian, argatzeko behatzeontan euskal irratietan. Errepika ortzigunean, oren batean irulegiko irratian. Itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, putz. entsai izulia eta eta Sebastian Lisasoren hitzak lehenik nere aitaren irudiari eman zion berria muruak ni alboan nengoela Bertsolaritza Txapelketa aguziaren finala eta sustut Sebastian Lisaso beraz hemen Lehen pertsona gisa, mementuz, emaiten du berriak, uh, berak emango baitu jantziko, uh, baitu txapela igandean uh, finala irabaziko duen bertsolariari. gaurgo goizan egin dute uh, prentsa horikoa, sortzi finalistekin, eta behor ere sortziko bikaina da titulupean prentsa horrekoaren bilana ere, egiten dute berrian, horreitara azten dauziat gure gomita. Bost minuturen buruan, bost pasaiare, izango dela Jon Aguirre-Sarobe, justuki bertxulari txaperketa nagusiko, Anto Latzailea, Sebastian Lizasok jantziko dio txapela igandean txapeldunari, hau da ere, kaseta puntu eusen titulu eta beraz gai nagusiten oreuntan. Leioako ikasle mugimenduak gurutze gorriaren eraikina hartu du berriz ere. Hori ere gaurko uh, ekintza eta mobilizazioa berrian edo targian gainagusitan ikastorteasieran okopatu zuten lehen aldikotz eta inbat bider bidali dituzte handik gaur berriz hartu dira, terzeintza bertanda uh, lehiuako kampusean beraz okupatu dute ikazleriaren zerbitzura jartzeko helburuarekin eta bestalde berrian Euskal ahantzaleen geroa erabakiko du gaur Bruselak datoren urterako ahantza kuotak banatuko baitituzte ahantza ministroek Europar bat asunak euneko ogeita mariko murizketa galdegindu kantauriko legatzaren zat Cataluña xailián uh, puix de mont barcelonara itzuliko da lehen dakari hautatzen badute, hau da berrian ere tituluna gusietan, abenduaren hogeita bateko bozetan egitarreak, independentziaren nahiari uh, usten badiote, eta Espainiako gobernuak elkarrizketari atea izten segitzen badu, Espainiako sistema kolapsatu egingo dela, oartara du generalitateko presidenteak, uh, beraz, kataluñari loturik ere hainbat uh, gai baditu zide Berrian! Argian mealde zkuntza hezkuntza sailan eh hoko bostetik gorako, Segipena euskal autonomia erkidegoko ezkuntza publikoaren greban, sindikatuen arabera, argian txea eta bestalde, egun ere laro gehiago urteko gizona etxetik botatzen xaiatuko, ah, bihar barkatu, dira bihar donostian, elkarretaratzerat deitu dute beraz sortziak eterditan eh, informazio gehiago, hemen argian eta Bestalde, iritzi artikulu interesgarri bat Euskal Telebistaz bertako esnea erosterat merkadonarat joan behar ote dut. Merkadona hori uh, da uh, supermerkatu izen bat. Ete bebibiren sustapen Kampaina Estalia titulupean hemen argian atxamango duziena publiztate gordetu bat. Beste gaetan kazeta punt euen Euskal Museoa natura ondarea azter Azken aldizkaria natura ondareari zuzendua zaio Euskal Museoarena orotararata ama bostegilek parteertu dute obra unen idazketan eta uh, trein gidariek greba berriz bozkatzen dute ostiraleko hau da titulu nagusia media bazken uh, bilkura, bedo, bilduak ziren uh, biltzak nagusian, astelen unetan eta beraz, bai honen da jarteko langileek erabaki uh, berriz hartu dute grebarako uh, beti uh, sei postu gidarien uh, 6 postu argizkoan direlarik. Eusklabo alaiak edota Euskal murgiltzenen Robinson kruzu ebaten historias idatzi duen komikia eta maraztuduen komikia aipa Aipagai ere media bazken. Eta abokatzeko ziudostekin prentsaitzulia, uh, titulu nagusian, Londresen, eraila eta errea izan zen uh, Frances Gastearen kasua eta segida judizialaz, xetasunak. beraz, titulu nagusian eta bigarrenan, zoin dira munduan zehar obekien pagatuak, izat, pagatuak diren, youtuberak, ala. Eta putz. Uts, huts, huts. Hitz, huts. Hitz, Eta laster gurekin izango dugu beraz bertxo txapelketa zarduratzen den Jon Girisharobe, eta sunguziak kemaiteko, oinarenik, siberrutz maule mofin deitzen den kantuaren bideoklipa ere gau gatera baita sarean. Redmo ringa rimata <that> zaman genia, Sing maule, maule, maule, maule ragamuffin Maule, maule, roba boy Maule, maule, maule, maule ragamuffin Maule, maule, maule Amma bagarra cardo e danni Un ciasciarte co gure e Siga come ria, cascissi del danzan Stilo bene, bene, bene, io e zutti Gatxia bërstianen bőzik abe hatzen aimen dienak dienak dienak Deberbem, deberbem, deberbem, deberbem, deberbem Danzak budeken, derakam ofen Deberbem, deberbem, deberbem, deberbem oga teorem byrja Taldea Maule Muffin kantuarekin eta Euskal Vibration diskoko kantua hemen videoklip berri batean atxamaitan duziena hemen xarean eta segitzen dugu orain uh, lasteriak nikamarreinotu demuruan musika zariko garela eh? pampi merkapi derekin adi eman kizuna aipatzeko horrein gobitarekin segitzen dugu Itz eta putz atzaldeko bostetatik seietana, arantza iditarrekin, euskal irratietan! Egun aurbiltzen ari da, ondoko igandean bertxolari txapelketa nagusiaren finala iraganen da beken, milaka ikusle bildu dituen txapelketa orain arte, amalau mila seireun zale bilduko ditu, duela zonbait aste jadanik leku guztiak a, gortuak izan zirelarik. Gurekin, John Agirre sarobe txapelketako antolaketaren koordinatzailea egunon. Bai, egunoan. Goizuntan egin duzu eprentxaurikoa, sortzi bertsolari finalista kondoan, ze girotan dira denak? Bueno, ba, esan dute danak gogotu daudela, pres daudela, eta ilusioz, eta ardura sartzen dutela, ba, finalean kantazearen lana. Bueno, ba, zorte bat dela horregotea, baina, bueno, danak igandean saion e, batiteko iluzioez eta gure, bai, antolakuntzatik, ba, ondoan izango baitu uste, eta ia, eguna primeran pasatzen den. Mm, eh, puntu batekin irrikitan ere, zuek, zuentzat. Bai, azkenean e, ilabete asko dihau prestatzen, eh planoi begira eta bueno, ba saio saio 13 saiotan, ba bueno, nekatu ingea. Baina hondiena gelditzen da oraindik eta agia san da, ba bai, ja, ba oltsa jatseko irrikitan eta barakaldora vuelta batzuk dituguko. Ostegunean etorko gara azken aldiz, ba igander arte hemenetekoa eta bai ja desiatzen. Mm, dena preste da iganderako. Bai, bueno, chiquikeri asko da. Azkenean eh bueno, 14.000 tasaira un pertsona izango dira finalaz kosatzen bertan, baina gero ba bueno, ba irratietatik, internetatik, televizta susanean gozatzeko aukera hori emateko ere, ba bueno, lan ondie hartzen ditugu. Eta hemengo zerbitzu guztiak martxan jartzeko ere bai, beraz, ba bueno, ustez zeintzatena prets dugu eta saiatuko gara. Festa aldinenke eta... Gei Morabiltan. I. Mm. Lau urtero egiten den finalerako paper garrantzitsu bat bada erdian Txapela irabazleari jantziko dionaren pertsonarena, Sebastian Lizaso bertsolariia izango da urten 1986 urtean berak ere chapela zuena. zergatik Sebastian Lizaso beraz. Bueno, a, Sebastian Ekibilvidantik jaio bertsogintzan, eh gaur egungo finalistekin kantatu du, baina bueno, aurreko belaurialdiarekin ere bai, ez? eta, bueno, ba, inorgutxi jarriko du zan, ba, landetako bertsolariaren ibilbidea, baina horta aparte, Sebaiztian, bueno, lera goizazien txapeldun izan zan, eta, bueno, badeu ohitura bat ere, ba, txapeldunek ero noiz bait, ba, e, txapela jazten diote txapeldun berriari. Eta urten, bueno, Sebaiztian egukitu zaigo, pentsatzen duen, ba, bueno, une gokia zala, Sebaiztianen ibilbidea, bueno, ba, eskertzeko eta zoriontzeko, eta bai, bera jantzeko dio, txapeldunari txapela. Sebastián Lizaso bertxotan hizketan baino hobeto dakiena hori dut. Egia da hori posiblero da. Bueno, Iñaki Muruan hitzak dira hoiak gaur prentzaurekon esan ditunak. Egia esan da ni oin hobeto zagutzen du. Iñakik eh, kantu lagunak dira, laguna hundiak dira. Eta, bueno, ba Sebastiának badu hizkera eh, azkar azkar azkar hori eta ia da ba, bertxotan gehiago ulertzen diogula bai hizketan mainoa. Hala ere, eh, esan nahiko nuke, bueno, Sebastiának eh, Eh, eskatutakoan eta nahi duenean eh, oso lasai eta oso zuzen da ondo itziten dut. Ba, hori Antolaketan izan zuk nula bizi izan duzu auktengo txapelketa? Bono, nik esango nuke, nik irugarren txapelketa dut, e, postu ontatik. Eta, bo, izan dela, bamono, e, erapena, zero zabalkundez, e, bueno, malia edo neurria mm. ondina hartu duen txapelketa. Eh, bueno, bai komunikabinen presenzia, bai zalen jarraipena izugarria izan da, bai? Eta, bueno, horrek sortzen digu, ba, bueno, gure bere lanak ematen ditu, kudatzeko garaia, baina, bueno, ba, posizia egitzen da, e, sortu den mugimenduarekin. Badakigu ez den laudazken bateko lanak, azkenean, e, ba, urtero, urtero, e, euskararen lurralde osoan lanean aritzen gara bertso garitzaren boltan eragile asko, ez bertsozabel kartea algarrik. Eta, bueno, lan horrek guzti horren emaitza ari gagoin jasotzen, askotan egoten gara txapoketari begira eta lan horreguratu eta eta ez guztetan lasai hartu garritu gula zemakioiek, bertularitzaren zemakia gurtarri aurrera beste hartu bizango dira, osona dira, baina, bueno, ba, nik nire postutik hori izango nuke, ez? Eh? Txabat, ba, bueno, olatu hundi bat izan dela, horren miliak egin zen, posten geha horregatik. Eta, bueno, ba, igandean buka era honbat emoneiko benioke. E, ezakitzuk e, denbora duzun, bertsoetaz gozatzeko, e, baina nolako usta izan dela ortengoa egango zenuke? Ba, egia esan da saioetan, bueno, atzea taurria giltzen gara, hori izaten dia, ba, bueno, postu asko, eta eutsi beharrekoak, eta saioetan ez dut e, bertxo askori ikentzuten. Hori bai, e, behin etxera joan gabortan bertan, edo o, biara monean, ba, saioako zuik entuzten ditut, e, Bueno, gai jartzen lana, bertzularien lana, bai jartzen lana gertutik jarraitza guztatzen zaigu, eta esango nuke, bueno, txapelketa honek, e, bueno, improvisatzen gara, eta bere gora berekin beti ere, hori ez gaztu behar, zein dian bertxuan baina, bueno, e, emandula, ideatan emandula, aurkegi berrietan emandula, doni berripila bat sortu dira, bueno, esan nahi dut, ekarpenak e, e, egindu, eh, holtza bentzal, eta, bueno, ba, ba guztua gau, dut. Mm. Dinamika berriarena, aipatzeko ere berdin, aurten ere bertso elkarteak egin duen pausoa izan da, ba, teknologia berrietan ere presentzia ondia ukaitea bideoak, argiki, garbiki agertzen direla, sare sozialak ere bizi-bizian agertzen dira, autu bat izan da ere aurten darbat emaitea? Bueno, egoteko horregon behar da ere bai. Eh, esta, ba, bueno, egoteko beste modua da, plazan egoteko beste modua bat, Eta bueno, guk e, ba, urteak gandana mazago ba, bueno, gure plataformaak lantzen gure elkarnak bilatzen. Eta bueno, ba, txapelketa hontan ikusi da hori ez da, baina mm. bueno, bertsoak zaleak izan nahi baldin baditu ba, plazan egon behar du bizi, hori dudik gabe. Baina plataforma guztia honetan ere ba, egon behar da, bere neurrian, ba hitu ze bere abantzailak, bere arriskuak, txapelketan ikusi duen bezala. Eta bueno, guk zailak ere hori, ba, ba, bere neurrian egingo du beti. Mm. Finalean, laurehuntan berrogeitamak lagun, ariko zarete lanean, txapelketa osoan ere laguntzailean lekuak bere garantzia badu? Bai, bai, guk azkenen e, elkarte txikilla daguria, bueno, ahonditzen ane dana, baina txikilla, zango du, eta holako neurriko jaiba tantolatzeko, ba, bueno, esku asko behar dira, e, behi asko behar dira, eta, bueno, alarehuntan berrogeitamak izango gara, batzuk bolondrezak, asko, eta profesionalak ere bai, ordu ma, bueno, saiatuko geha, ba, lantzalde hori aldan ondoen koordinatzen hori izango da gure lana e, dagoen eko, ba, bueno, banatu ditugu bakoiztaren egitekuak eta bakoiztaren lanak, eta, ba, bueno, galditzen dian lau egun hau ba, bueno, presa hori e. da. Lehenbizi langileak etorreko dira, gero saleak eta azkenan juten ere, ba, lehenbizi zaleak jongo dira, eta gero azkena langileak jongo dira. Bon, Eskarrik asko hemen, idandean, lanean nahituko dian, ba, olontrez oi guzti da nahi. E, Euskaldunen zat, Bistanena, ba, Euskara zaleen hitz e, ordu garrantzitsua da igandekoa, Txapelketaren finala hau, baina nazioarteko ikertzaile eta improbiza, improbizatzaileekin, ere, ahemanetan zarete? Duriz, hor? Bai, mintzola fundazioaren bidez, lanzen ditugu azken lau urte hauetako, ba, E, lanak, la ba, biziko aldiz lehen ere manten harraman solteak eta baina asken laburteagoetan ba bueno harraman hoiei e, e, ematen saiatukeaz, ja, ba harramanak zutut emanden san ba bueno jarrai kortasuma bete hartu ikusteko behai exetan lagundu dezaguten guri, guk behaien ezagutu eta bueno, ba harraman emaitza da ba igandian izango ditugula ia egun laun, bat, Estatuatuarrak, Bretañaarrak, Europarrak, e, kodiztan niketariko dira, ba, bueno, bai, improvizatzareak, edo baita e, ikerketan ari direnak ez. Mm. Goizeko behatzetan berazateak irekiko dira beken igandean, ameketan hasiko da saioa, ordon praktikoki, autobusak ba dira, bat dira, ba aurtzein bat bat da, bazkarien eskaintza, ez, zaipatzen aletugu adibidez? bai, bueno, e, lehenbizik nola gerturatu, ez? Ba, bueno, e, koizeko behatzi tanik giko dira zarrerak, eta guk gomendioa garrio publikoa erabiltzakoa, ba, egia da, 2007-un e, bertzozalek aukeratu dutela barakaldora autobusen joatea Euskal Herri guztitik, guztira berro bitamar bat autobus izango dira, baino, aukeragio ere badira, ba, metroa, trena, autobusa, e, eta, bueno, ba, bek, alako... Bueno, erakustazok ondibatek ere, ba, bueno, autoa errez usteko aukera maten dugu. Kukala ere, ba, gomendioa, ba, ba, trena edo ditugusa hartzekoa. Ba. Eta pein, hemen zerbitzu guztiak izango dituzte, badaur zein degia, izena maumear da, aurretik, hori bai. Eta ondoren, ba, bueno, hemen bertan ere, ba, ba, aurrez bazkaria hartu eta duten entzat, edo tegunean bertan zerbait erosteko aukera handia izango da. Eta, bueno, ba, baliatu, alako leku ondibatek eskenten ditun aukerak. Hmm. Zortzi zango dira beraz holtza gainean, igandean, ametsar zailuz duela laugurteko txapelduna Maialen Lujanbio, Igor Elortza, Aitor Sarriegi, Bainat Gaztelu Mendi Aitor Mendi Luce, Unai Agirreta Sustraik Kolina, Gaxik duela laugurteko usta berdina, eh, bat aldaturik Jon agire Sarobe, mil gurekin egonik eta beraz ba, finala on bat desiratzen dut zugu? Ezkarrik asko arantxa eta zuaik jarrepen nahi teatik. Bai, izan hongia jo. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, euskal irratietan. Leser ez, Adi, musika eman kizuna. Batare, musika hori. Aste hartetan gaueko dabor, honak, eh? ...larun bat gauean ameketan... ...kizera aponkzionel, no materiol... Ma, ...eta igande haratsetan, ere, sazpietan... Bai, hori bai. Eusili! Gaudu, maak izuna. Eusili! Ugtar hilaren, hoeta xei, hoeta sazpi, eta hoeta sortzian... ...muxik atxidoldia. Zerda? re taldea osatu eta broeta zortzi horenez kantu bat sortu eta grabatu gai baten inguruan. Informazio guztiak isorren Facebook orjedean. Isoren desafiari edantzun. Urtarilaren hoeta sei hogeta zazpie eta hoeta zortzan, musikatxiloaldia. Eta, gurekin dugu qui nous atxalde hona. capidé à Chaleone. Et de qui qu'on dit à sous voyez microolie à Chaleone. Ouais ouais ouais, ni fraîche d'une seule, on va te tirer une prête, hein. On a dit non sous. C'est. Ve buta ça là. Et ce guerren gayago vota pampi. Et charri, c'était là le codusiena. Et ben Marlic sous moyako là au côté MG banda, hauek uh, diska berri bat ekarzen eh, baitute ere, regie musika. Zea maizan ongoi urte betetzeka di hor, uh, izan den diska eh, bernasketa horietarik bat hautatu dut, revolta permanentena. Bo, ez eh, eh, dut hain gustuko lan haue. Eran diskoan ez uzu atxeman kantu egokirik. Maitez dut debedean dena hatik. Zer, uh, uh, bestekat? Zuse Suzenekoak ah, dira, hor? Arrund bestalde eta hiru uh, orkestra sinfonikoarekin, bera ez dituzte audioan eman. Bon. Mm. Lixabok ere uh, bakizu atelatu duela kantu bat eta konzertu bat eman duela, ere? Bai. Anizaren zira? Ba, <laughs> xerti arteanen. Hala, videutxan hamarok garen urte betetzekari izan den konzertua ondi hortan eta beraz dizka batean, ere, agertu dute kantu berri bat, beste hainitzen artean, ere? Eh? Uh, beste uh, bideotxeko talen bertsuak. Belen Sebastienen diska berriko zati bat ere. Berlineko kolektibo bat Anikak ramaiten duena Exploded View deitzen dena. zuen dugu ere. Baita ere Altarbak baristar uh, beatmakerak egin duen lan berriak. Jenks uh, lehen diska arkitaratuute. Franco-Britainiak bikote batek. DBFC deitzen dena taldea. Est-ce chimpt wichtig? Et ta bestiade, dia Diary of My Misanthropy en e English. Oui, Ingles ez da, baina bai, geomusikala da, baina post-rock metala egiten dute hauek, txekiarrak. Eta entzunen duguna ere, malin bizi diren songoi blues, ez dute azken hilabete utan atelatu, baina urte astapena atelatu zuten hor apilan edo dizkabat, e, refusiatu bezala joan dirennak, eta igipopekin ere, lan egin dute, kantu batean parte hartzen baitu. E, abai, antzitu beste talde bato, uh -huh. karnivol, australiarrak. <laughs> Australiagak, zenta, bakzio, Australian bozkatu dutela hor, uh, bila bete, uh, biztanleak erraiteko eh, uh, homoseksualen bozkontzaren uh, alde ziren ez? Hire mm. uneko eta biek bozkatu dute alde? E uneko? E uneko? Eta uneko iduragoetabiek, bai, eta beraz, bada mugimendu bat ora musika taldean artean oh. eta horietan dira karnivol talde horiek LGBTQI geien alde, ari direnak, beraz, eta beraz, proposatua izan da ere lege bat pasaziko dira urte undara haintzin. Hala, ishiltzen iz, songoi uh, bluz taldekoak erantzunen ditugu, beraz, gaur behatziantan, charri adin. Horik du dira? Malikuaak. Ah. Ah, Ez eh? dira uniek ostralierak. Baxi bat inugu egin zel. Ba, antzinuen, antzinuen. <laughs> Importanta zen aipatza. Shari, <inaudible> beatziontan. Adi. Biesker, adi. adi. Adi, pampi. vote aniia poba jambi mala afonda dabadi allahi du jambi ana dabadi yar sibote yar sibote yar sibote yar sibote dabarna jambi eta yar sibote nie tam fonka ba I'm the one Yeah, man, I'm the one I'm the one Gauk, Blues bluz taldea eta beste hainit, zentzonozien bezala pampirekin izango dirasarri behatzean euskal irratietan horrekin agurtzen zeituztet gaurkoan eta bihar bostak eta seiak artean elkartzen gira. Aste azken untan gurekin izango da Joanes Etxevarria argazki batetik abiatu, naski parlestinari begira jarriko giren bihar. Bihar arte beraz, seiak euskal irratietan.